Kapitola devátá. A pomíje je uzřel člověka slepého od narození. I otázali se ho učedlníci jeho škouce. Mistře, kdo zřešil tento, ličili rodičové jeho, že se slepý narodil? Odpověděl Ježíš. Ani tento zřešil, ani rodičové jeho, ale aby zjevení byly skutkové boží na něm. Jáť musím dělat dílo toho, kterýž mne poslal, dokud den jest. přichází noc, když žádný nebude moci dělat ti dokud jsem na světě a světloj sen světa. To povědě vplynul na zemi a učinil bláto ze sliny i pomazal tím blátem oči slepého. A řekl jemu: jdi, umej se v rybníku síloje, což se vykládá poslaný. A on šel a umil se i přišel vydat. To se pak a ti, kteří je prvé výdali slepého, řekli, není liš toto ten, kterýž se dával a žebral? Jiní pravili, že ten jest a jiní, že jest podoben k němu, ale on pravil, já jsem, tedy řekli jemu, kterak jsou otevříny oči tvé. On odpověděl a řekl, člověk ten, který slove Ježíš bláto učinil a pomazal očím mých a řekl mi, jdi k rybníku síloje a umej se, i odšet a umiv se prohlédl jsem. I řekli jemu, kde jest ten, řekl nevím tedy přivedli toho, kterýž někdy byl slepý, k farizeům. Byla pak sobota, když Ježíš učinil bláto a otevřel oči jeho. I otázali se ho opět i farizeové, která by prozřel. On pak řekl jim, bláto položil na oči mé a umil jsem se i vidím. Tedy někteří z farizeů řekli, ten člověk není z Boha nebo neostříhá soboty. Jiní pravili, kterák může člověk hříšný takové divy činiti. I byla různice mezi nimi. Řekli opět slepému, co ty o něm pravíš, poněvadž otevřel oči tvé a on řekl, že prorok jest. I nevěřili židé o něm, by slepý býval a prozřel, až povolali rodičů toho, který by prozřel. A otázali se jich škouce, jestli tento syn váš, o kterém vy pravíte, že by se slepý narodil, kteráž pak nyní vidí. Odpověděli jim rodičové jeho a řekli. Víme, že tento je syn a že se slepý narodil, ale která nyní vidí, nevíme, a kdo otevřel oči jeho, myt nevíme. Má léta, ptejte se ho, on sám za sebe mluvití bude. Tak mluvili rodičové jeho, protože se báli židů, nebo již tak byli uložili židé, aby kdož by hokoliv vyznal Kristem, vyobcován byl ze školy. Protož řekli rodičové jeho, má léta, ptejte se jeho. Tedy zavolali po druhé člověka toho, kterýž býval slepý a řekli jemu, zdej chválu Bohu, my víme, že člověk ten hříšník je. I odpověděl a řekl, jestli je hříšník, nevím, než to vím, že by v slepý nyní vidím. I řekli jemu opět, co učinil, která go oči tvé, odpověděl jim, když jsem vám pověděl a neslyšeli jste, což opět chcete slyšetí? Zdališ i vy chcete učedlníci jeho býti? I zlořečili jemu a řekli, ty jsi učedlník jeho, ale my jsme Mojžíšovi učedlníci. My víme, že Mojžíšovi mluvil Bůh, tento pak nevíme, odkud jest. Odpověděl ten člověk a řekl jim, Totoť jest jistě divná věc, že vy nevíte, odkud jest a otevřel oči mé. Víme pak, že Bůh říšníku neslyší ale kdo by ctitel Boží byl a vůli jeho činil, toho clyší. Od věku není slíkáno, aby kdo otevřel oči slepého od narození. Byť tento nebyl od Boha, nemohl by nic učiniti. Odpověděli a řekli jemu, ty jsi všetkém se v říších narodil a ty nás učíš? I vyhnali jej ven. Uslyšel pak Ježíš, že je vyhnali ven. A když jej nalezl, řekl jemu, Ježíš li ty v syna Božího? Odpověděl on a řekl, i kdož jest pane, aby věřil v něho? I řekl jemu Ježíš, i viděl si ho, a kterýž mluví s tebou, on jest. A on řekl, věřím pane, a klaněl se mu. I řekl jemu Ježíš, na soud přišel, já jsem na tento svět, aby ti, kteříž nevidí, viděli, a ti, kteříž vidí, aby slepí byli. I uslyšeli to někteří z farizeů, Ježíš s ním byli a řekli jemu, zdali i my slepí jsme, řekl jim Ježíš, byste slepí byli, hříchu byste neměli, ale nyní pravíte, vidíme, protože hřích váš zůstává.